Подала якась цінну пропозицію, тут, кажись, краще підійде. І таке зчинилося. Хтось побіг за дрюччем, хтось за попом зі свяченою водою Йорданською, гадаючи, що в комплексі і те, і те допоможе. Хтось за знагарками, а тих молодих тим часом як лизиня лизнув. Тільки там, де щойно вони були, дві кішечки вигулькнули. Химерні такі жовті. У Васильівці з роду живих кішок не водилося. А які з них червоні. Свят, свят! Кішки на відвіконня, стрип, стрип. Сюди, туди, скік, поскік. а я а як занявчать, Зашиплять і зникли, наче їх і не було. Ось тоді прийшли відьми, які побували у Васильівці, яким так необачно підморгував та підкахикував, вкрутючий своє вусіща Омель Ковублик, і побачили панського синка Миколи Гоголя, як він у виставі відмував. І до нього. Після вистави, коли він в альтанці від по поволі відходив, підійшли. Наче нізвідки винурнули. Здрасти, молодико, бачили, бачили, як ти відьму. Грав, перевтілювався. Лепсько грав. Воно, наче, ти сам і є, відьмак. Чи ти справді? Підскріпувалися. Химородник, чаклун і чародій. Ви що, що ви? Замахав руками хлопець і подав. із жалем, ще ні. А хотів би ним бути, здогадалися басавлючки. Та й що тобі ним стати, як ти справжній відьмак, тіко не навчений ще. А ви ті, кого я грав? почав здогадуватися Микола. Ті, одказують, а грав ти нас ловком. Вельми тоді вдячні. За нами не стане. Уміємо віддячити. Ви з Лисої Гори? Еге ж, з лисою, гори. Як тобі поніч, знадобиться, пособимо, чим уміємо. А ми багато чого тямимо. А як же я вас знайду, шановні? А ми не шановні, скалять зуби. Ми, як ви кажете, відьмацьке кодло. От до нашого кодла і звертайся, виручимо. Чого забажаєш, того і навчимо. І будеш ти знаним та славним відьмаком. Ось тобі почечок нашого зілля. Терлич зветься. Як відчуєш до кончу потребу з нами зв'язатися, їдь у Київ, на Лису Гору йди, Терлич запалиш, ми на димок і вигулькнемо. Аго, Миколо, ми тута. Аж тут біля Альтанки матінка з'явилася. І враз замість басаврючок біля Альтанки – Повсідалися кішечки. «Микольцю, де ти?» – запитала пані матка, мружачись. мружучись. но сюди. Всі тебе хочуть бачити! Добре ти грав! Ой, ловко! Аж лячно було дивитися, Як ти у відьму перевтілювався, Наче з роду, прости господи, помилуй, нею був! О-о-о! Чиї ж це біля тебе кішечки?» Та жовтюще, які з роду таких жовтих кицьок у Васильівці не бачила. І де вони взялися? Киць-киць! А ті кішечки, як зашиплять, то, пані матка, аж відсахнулася і квапно перехрестилася, і жовтих кішочок, як вітром здуло. А син сміється. То вам, пані матка, каже, перевиділися жовті кішечки. Де вони взялися, як у Васильівці, таки з роду віку не водилися? Свят, свят, пані матка, треба в церкву сходити та причаститися, бо вже таке ввижається, таке придебенція третя. Подорож на Лису Гору або завдяки чому після безсталанного Ганса Кюхергартена з'явилися невмрущі вечори на хуторі біля Диканьки. Ще мало обскублих гусей на пера, та перевели ганшір'я на папір.